și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Din partea Emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vă aducem iubiți ascultător programul Lez 056 care ne aduce în fața Evangheliei după Luca, capitolul 4, versetul 9. Din acest verset am avut deja câteva gânduri în lecțiunea trecută, fiind însă un verset de o mare aplicabilitate practică în vieților noastre, pentru că este vorba de ispitirea Domnului Sus în pustie, despre descoperirea metodelor prin care satan se apropie de om. Vom avea și astăzi câteva gânduri, destul de multe, pentru că acestea ne fac un mare serviciu, ne aduc un folos deosebit sufletelor noastre. Doresc însă, ca mai înainte de aceasta, să vă citesc două istorii oare puțin cam hazli, din care aflăm însă, cu surprindere, că noi facem multe rele în lumea aceasta pe care le punem în sarcina lui săracul Dracu. E vorba între noi, în poporul nostru român, că nu-i Dracu întotdeauna atât de negru cât îl fac oamenii. Subtitlul de Diavolul e de bine, citeam despre un necredincios cam și red, care a crezut odată că l-a prins pe un credincios cu o întrebare și anume dacă diavolul l-a înșelat pe Adam și l-a făcut să păcătuiască și ne înșală și pe noi, făcându-ne și pe noi să păcătuim, apoi se impune ca diavolul să fie pedepsit pentru păcatele noastre? Noi nu suntem de vină, ci el. Diavolul ne-a convins să cădem în păcat, deci el și nu noi. El e de vină. Foarte bine, a răspuns credinciosul. Dacă eu îți voi zice, du-te omule și fură, bate, omoară, etc. și dumneata vei face ceea ce te spătuiesc eu, oare ce se va întâmpla? Ei, mă vor înhăța jandarmi și voi fi judecat și pedepsii după lege." Nu se poate," strigă credinciosul, căci doar eu te-am sfătuit." Da, vezi, dumneata, legea nu vrea să știe de așa ceva." Ei," a spus acum din nou credinciosul, vezi tu, dragul meu, așa-i și cu diavolul care te ispitește și te înșeală, îndemnându-te la fapte rele. Stă însă numai în puterea ta și voia ta să-i urmezi sau nu sfaturile." Noi dacă urmăm de spaturile și facem fapte rele, răspundem de ele noi, nu satana, și ne vom primi pedeapsa. Iată acum ce s-a întâmplat într-o mănăstire. Se spune că a fost odată un călugăr care, fiind răzbit de foame, căuta un mijloc să mănânce ceva în afară de timpul rândui de mănăstire. O, știu ce voi face, îți zise el după o vreme îndelungată. Voi căuta locul unde ouă găinile mănăstirii și voi lua câteva ouă." Zi și făcut, dar după ce a aduse ouăle în chirie, dete de alt necaz. Cum era să fierb aceste ouă căși la bucătărie, nu puteza să se ducă cu ele?" În cele din urmă, auzi cu alea, se hotărâ să aprindă o lumânare și să frigă oul învârtindu-l în flacăra lumânării. Dar tocmai când frigea oul, dă buzna peste el starețul mănăstirii. Ce te-ai apucat să faci fiure? Vai de mine! Ai furat o și te-ai apucat să le frici cu lumânarea? Iar mă prea cu vioase stărețe, suspină călugărul. Diavolul m-a îndemnat să fac așa ceva. Dar în clipa aceea a apărut diavolul care a spus indignat. Nu! Nu e adevărat cu vioase stărețe. Eu nu l-am îndemnat să fac acest lucru. Mie nici nu mi-a trecut prin minte că s-ar putea fierbe un nou cu lumânarea. Nu aruncați toate în spinarea mea pentru că sunt diavol. Și după aceea s-a făcut nevăzut. Istoria aceasta am citit într-o carte foarte veche. Învățătura însă pe care o putem scoate din ea este aceasta. Diavolul a lăsat în lume și în sufletele oamenilor sămânța răului. Dar de multe ori omul care păcătuiește este mai drag decât dracul. Iubiți ascultători! Sunt niște adevăruri scoase din înțelepciunea poporului nostru român. Istorioara aceasta este povestită într-o carte veche, așa cum am spus, dar arată un mare adevăr. Noi ne place să ne facem toate mendrele noastre și să ne scuzăm pe satana. Nu e așa. Trebuie să știm un adevăr mare, foarte mare și de o capitală importanță. Ascultați. Dumnezeu poate totul, dar nu vrea să silească pe om. Satana nu poate nimic, dar el împinge, silește și momește. Niciodată nu te poți scuza că satana te-a împins la ceva. Pofta ta este aceea și voința ta este aceea care a făcut-o. Domnul Isus a spus în sfârșitul misiunii sale, toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Vrei dar să nu mai fii supusul satanei? Vrei dar să nu mai faci ce zice El? N-ai decât să alegi pe Domnul Isus, căci la El este toată puterea. Dacă oamenii sunt nemântuiți astăzi, nu sunt că nu pot, ci că nu vor. Doamne Isuse, ajută-ne să înțelegem bine acest adevăr. Mulțumim frumos că ai luat Tu toată puterea, acum este la Tine. Puterea noastră de a ne întoarce la Tine, puterea noastră de a ne trăi o viață demnă de a întoarce la Tine. E în mâna ta. Mulțumim frumos. Vrem astăzi ca prin mesajul care urmează să înțelegem mai bine acest adevăr? După ce l-am înțeles, să-ți aducem mulțumire și recunoștință și cu inimile plină de această bucurie să ne predăm ție care ai toată puterea și în cer și pe pământ și să trăim pe urmă prin puterea pe care ne-o dai tu o viață de plină de biruință, de pace și de bucurie. Amin. cine are putea să stea iertare? pentru păcatul tău cel mare? cine o l cine o c e l el, el ar putea, el ar putea. Iubiți ascultători, suntem la Evanghelia după Luca la capitolul 4 cu versetul 9 din care am avut o serie de cugetări cu ocazia lecțiunii trecute pe care le vom continua astăzi în felul în care le-a alcătuit un credincios slujitor al lui Dumnezeu și le-a pus pe hârtie pentru noi. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe streașina acoperișului templului și i-a zis, Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici! Haideți să vedem ce învățături practice pentru viața noastră de toate zilele găsim și astăzi din versetul acesta. Ne amintim că atunci când Domnul Isus era copil, la vârsta de 12 ani, a mers pentru prima dată în templu din Ierusalim și a spus așa. Eu trebuie să fiu găsit în cele ale tatălui meu. Vă rog să notați expresia în. Domnul Isus a spus că trebuie să fiu în, deci în lăuntru celor ale tatălui meu. Acest adevăr îl găsim la Luca 2 cu 49. Deci el a spus trebuie să fiu în, nu deasupra, nu sus. În templu nu deasupra lui, în templu, nu sus pe streașina lui. Aceasta este poziția adevărată a oricărui copil adevărat al lui Dumnezeu, care merge la templu mânat de Duhul lui Dumnezeu al lui Hristos. Este greu de rezistat când diavolul te duce pe streașina templului, când te așează pe un loc înalt în lucrarea lui Dumnezeu. Este o ispită pe care nu o observi, ci din potrivă te socotești pus acolo de Dumnezeu, că El ți-a dat o misiune și dacă îndrăznește cineva să ți atragă atenția, îl reteze în numele lucrării lui Dumnezeu. Ce lucrare satanică! Amintim iarăși lepădarea de sine. Nu putem să scăpăm de această primejdie decât cercetându-ne fără întrerupere, cum stăm cu privire la lepădarea de sine, și alegerea Lui Hristos ca Domn în inima noastră. Când Domnul Isus te stăpânește cu adevărat, când tu nu mai urmărești voia ta sau a grupării tale religioase sau a neamului din care faci parte, atunci ești ferit la adăpost de primejdia luciferică. După ce diavolul a dus pe Domnul Iisus pe streașina templului, I-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici. Mare viclean este diavolul. Dacă nu ești atent, te poate prinde în cursa lui foarte lesne. Oare a fi copil al lui Dumnezeu înseamnă renunțare la mersul natural al vieții fizice? Nici de cum. De ce trebuie să faci sărituri prin aer când poți să mergi normal? De ce să fac scamatorii în fața mulțimii când pot vesti în mod normal și liniștit jertfa răscumpărătoare a Domnului Isus? Oare impresionarea mulțimii prin scamatorii este calea sfințeniei adevărului și a smereniei? Poate fi slăvit Dumnezeu prin aceasta? Trebuie să știm. Nu minunile sunt ținta vieții creștine, ci Ținta vieții creștine este vestirea Evangheliei. Și dacă Evanghelia cere câteodată minuni, Dumnezeu le dă în clipa aceea, dar numai pentru întărirea Evangheliei, nu a poziției omului, a slăvirii omului, ci pentru slăvirea lui Dumnezeu. Nu pentru satisfacerea unor curiozități firești. Despre Domnul Iisus citim deseori în Evanghelii că atunci când El făcea vreo minune, oamenii slăveau pe Dumnezeu pentru cele ce văzuseră. Deși ei vedeau cu ochii lor firești pe Domnul Iisus în carne și oase în fața lor, totuși ei slăveau pe Dumnezeul nevăzut. De ce? Pentru că Domnul Iisus era atât de lepădat de sine, încât dispăruse din ochii lor și lăsa loc liber și oamenii puteau să vadă liniștiți și de plin în plină lumină pe Dumnezeul care făcea acea minune. Mare atenție atunci când asistăm la minuni, cine este slăvit din ele? Omul? Acela care le-a făcut sau Dumnezeu? Ce rezultat de acolo? Se întorc oamenii la Dumnezeu sau la religia unui om care le-a făcut? Mari semne de întrebare. Diavolul mai poate pune această întrebare cu scopul să te clatine de pe temelia pe care te afli. Zice el, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos. Aceasta este încă o provocare a Domnului Iisus de a-și dovedi legătura de fiu față de Tatăl printr-o minune. Este contrariul primei ispite ca și cum ar fi spus. Vezi, ziceai că nu trebuie să te îngrijești de nevoile tale prefăcând piatra în pâine. Ei bine, fac acum pe cealaltă. Aruncă-te în primejdie dacă e vorba că tu nu trebuie să te îngrijești de nevoile tale. Cam acestea ar fi fost cuvintele satanei când a zis dacă ești fiul lui Dumnezeu. Luther spunea, câteodată gândesc așa încât aproape nu știu ce-i cu mine, dacă predic drept nu. Asta a fost ispita și chinul lui Pavel pe care cred că nu le-a spus și nici nu le-a putut spune multora. A avut și Sfântul Apostol Pavel greutatea de a deosebi legea de Evanghelie? A avut și el de furcă cu argumentul că trebuie să asculti de și să nu mergi contra tuturor? Poate și lui să-i fi trecut vreun nor de îndoială cu privire la slujba lui? Poate! Însă Duhul Sfânt, care îl călăuzea tot timpul, nu l-a lăsat să alunece niciodată. De acest lucru să fim siguri și noi. Să nu privim la diavolul care ne ispitește, să nu privim la noi și la slăbiciunile noastre, să nu privim la împrejurările potrivnice, ci să privim la Domnul Isus, care vechează asupra noastră și care nu ne va lăsa pradă ispitei. Ordinea din Epistola lui Iacov, capitolul 4, cu versetul 7, este acesta. 1. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. 2. Împotriviți-vă diavolului. Rezultatul acesta va fi... Și el, adică diavolul, va fugi de la voi. Deci biruința începe prin supunerea față de Dumnezeu, prin relația, prin privirea noastră la Dumnezeu. Din această atitudine de supunere față de voia lui Dumnezeu, de supunere sub mâna a lui, reiese o împotrivire față de diavolul care aduce ca rezultat fuga lui de la noi. Slăvim pe Dumnezeu pentru acest mijloc minunat și că nu ne-a lăsat decât atât să ne uităm la el. De altfel, mântuirea noastră a venit prin privirea la el, după cum vindecarea evreilor mușcați de șarpe venea prin privirea la șarpele de aramă înălțat pe cruce, iar puterea noastră de trăire după ce am fost aduși ca și copia lui Dumnezeu vine tot prin privirea la el. Ne îndeamna apostolul în epistola către evrei, uitați-vă, țintă! la căpetenia și de desăvârșirea credinței voastre. Așadar, să nu privim la diavolul care ne ispitește, să nu privim la noi și la slăbiciunile noastre, să nu privim la împrejurările potrivnice, ci să privim la Domnul Isus care veghează asupra noastră și care nu ne va lăsa pradă ispitei. Satana, deci, vine la Domnul Isus cu această îndoială, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos. Cum să te arunci dacă ești Fiul lui Dumnezeu? Din potrivă, Duhul spun ne și ne îndeamnă la Colosen 3 cu versetele 1 și 2, umblați după lucrurile de sus, deci aruncați-vă spre lucrurile de sus, gândiți-vă la lucrurile de sus. Aceasta este starea normală a credinciosului, nu să se arunce jos la cele pământești. După asta cunoști foarte bine un credincios și mai ales un credincios care este mâna de Duhul lui Dumnezeu. El se ocupă de lucrurile de sus, se ocupă de dragoste, de sfințenie, de bucurie, de ajutorarea fraților și surorilor, de îndreptarea lor pe calea mântuirii, a iertării. El nu se ocupă de alergarea după bani, el nu se ocupă de alergarea după lucrurile pământești, după confort. Pe el nu îl interesează mărirea, slava și onoarea lui între oameni, ci pe el îl interesează lucrurile de sus, ca să conducă pe oameni spre cele de sus. Desigur, el are grijă și îngrijește și de trupul lui și dacă e familie îngrijește și de familia lui, că spune cuvântul cine nu îngrijește de ai lui din casă este mai rău decât un necredincios. Dar el face toate acestea cu un singur scop. El vrea să-și mențină trupul într-o stare bună de sănătate pentru ca să poată fi pus în slujba lui Dumnezeu. El nu face ținta al vieții lui din plăcerile trupului, ci ținta lui fiind Domnul Hristos, are grijă de trup în măsura în care acesta trebuie să fie păstrat într-o stare bună de funcționare și de sănătate, ca să poată sluji scopului Evangheliei. A te arunca spre lucrurile de jos de pe pământ înseamnă renunțare la lucrurile de sus, căci nu poți să mergi în același timp în două direcții opuse. Domnul să ne ajute să înțelegem. Următorul verset este versetul 10. Satan spune aici în continuare a versetului 9. Că ce este scris, El va porunci îngerilor Lui să te păzească. Iubiților, este neapărată trebuință să știi ce este scris în cartea Lui Dumnezeu. Pentru că de acest lucru atârnă curăția ta, mângâierea ta, învățătura ta, lumina ta, simțirea ta, rodirea ta, biruința ta, fericirea ta, viața ta. Totul depinde de ceea ce știi din cuvântul scris al Lui Dumnezeu. Tu ești rodul cuvântului scris al lui Dumnezeu, ești născut din nou din această veșnică sămânță a adevărului și nu poți trăi decât rămânând necurmat aici. Dar fii atent, că și diavolul știe marea însemnătatea a cuvântului scris și, ca să te înșele, vine la tine să te învețe el acest cuvânt. Și pe cât de bine îți face cuvântul când te învață Duhul Sfânt, pe atât de rău îți face când te învață diavolul. Să avem grijă, deci, cine ne învață din cuvântul scris al lui Dumnezeu. De la început trebuie să știi că diavolul când te învață din Scriptură, niciodată, ascultăm, niciodată nu te duce la Iisus Hristos cel răstignit. Când diavolul te învață din Scriptură, niciodată nu te duce la lepădarea adevărată de sine, niciodată nu te duce la pocăință și la nașterea din nou. Niciodată nu te duce la dragoste și supunere totală față de Dumnezeu? Niciodată Satana nu te duce la dragoste nepărtinitoare față de frați, de toți copiii lui Dumnezeu? Niciodată Satana nu te duce la smerenie și dezlegare de felul de a fi al beacului acestuia, ci Satan te duce din la opusul acestora. Diavolul vine cu scriptura stricată, ciuntită. Nu mă fiți atenți puțin! Versetul pe care l-amintește diavolul stă scris la Psalmul 91 cu 11. Dar versetul nu este numai cât a spus el. Diavolul a spus că cel va porunci îngerilor să te scape. Dar versetul întreg de la 91 Psalmul 91 cu versetul 11 spune așa: că cel va porunci îngerilor să se te păsească în toate căile tale. Vedeți? Satan nu a spus tot, ci el a arătat o parte din el. El vine cu învățături amestecate cu un duh străin de Duhul lui Hristos. A streca scriptura înseamnă a te asemăna cu diavolul. Diavolul a zis, este scris, el va porunci îngerilor lui să te păzească. Cât de fericit este să te odihnești pe perna credinței și încrederii în Dumnezeu, știind că el vechează asupra ta fiulea credinței ca să nu ți se întâmple niciun rău. Câtă siguranță ai în umblarea ta știind că el va porunci îngerilor lui să te păzească. Dar când diavolul te învață ce este scris, când el îți dă lecții de credință, să știi că ajungi la moarte dacă asculți. Diavolul nu te învață ca să te lumineze, ci ca să te întunece. Și am văzut cum te învață el când el vine îl descoperi prin aceasta că el vrea să te înalțe în ochii tăi și înaintea oamenilor. Credința dată de Dumnezeu te apropie de El. Credința dată de diavolul te depărtează de Dumnezeu. Iată unul din semnele după care putem cunoaște credința adevărată. Credința care vine din Dumnezeu este în deplină armonie cu voia lui Dumnezeu, în deplină atârnare și ascultare de Dumnezeu și ea nu umblă după minuni. Cine umblă după minuni nu are credința din Dumnezeu, credința care nu trăiește din vedere, ci din cuvântul adevărului, așa scrie la 2 Corinteni 5 cu 7. Viața credinciosului, da, este însoțită de semne și minuni, dar el nu umblă după minuni. Dumnezeu îi se dă numai când este nevoie spre întărirea cuvântului său vestit, atunci de Domnul minuni. Luther spunea că minunea este semnul copilăriei în credință, și zice el mai departe, minunile sunt mere și nuci pentru copii. Scopul diavolului este să te scoată din Dumnezeu. Nu să te contopească cu El. Vrea să te mențină totdeauna ca o parte, iar pe Dumnezeu să-L vezi ca o altă parte, deci dispensat de Dumnezeu. Când Dumnezeu este numai o parte dintr-un întreg și tu ești o altă parte, totdeauna vrei să te folosești tu de Dumnezeu. Domnul Isus a spus în rugăciunea sa, Tată, vreau ca toți să fie una, nu două. Nu o parte dintr-un întreg, ci una, eu în ei și tu în mine, ca tot să fie în chip desăvârșit. Una, așa spune Domnul Iisus în rugăciunea sa împărătească, după cum o numim noi, de la Ioan, capitolul 17. Deci scopul diavolului este să te scoată din Dumnezeu. În momentul însă, când vei ai predat lui și te-ai contopit cu el, el, Dumnezeu, se folosește de tine, iar tu ești în odihnă netulburată. Aceasta e lucrarea credinței adevărate, aceasta este lucrarea Harului. În continuare, diavolul îi spune domnului Isus cu ocazia ispitirii în pustie la versetul 11 din Luca 4. Și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Așa sunt îngerii lui Dumnezeu. Trebuie să știm. Ei poartă pe brațe pe cei ispitiți ca nu cumva să-și lovească picioarele, și astfel să fie stânjeniți în mersul lor pe calea adevărului. Ei dau la o parte orice piatră și netezesc calea pentru ca alergătorii să alerge ușor și sigur pe ea. Nu numai că nu lovesc, dar feresc de lovituri pe orice fiu al lui Dumnezeu. Așa sunt îngerii luminii. Enger, cuvântul acesta, este un cuvânt grecesc și înseamnă sol. Sunt îngeri, soli, cerești și sunt îngeri, soli, pământești, însă toți au aceeași lucrare de făcut și anume, netezesc calea lui Dumnezeu sub picioarele credincioșilor și îi feresc de lovituri, nu dă în ei. Îngerii lui Dumnezeu nu spitesc, ci ei feresc de ispite pe toți sfinții, iar dacă cineva este ispitit, îndată îl ajută să scape la larg. Când însă Dumnezeu îngăduiește să vină încercarea peste un fiu al credinței, îngerii lui Dumnezeu nu-l scapă din încercare pentru ca să-și poată face lucrarea de desăvârșire, ci doar veghează ca să nu-și rănească piciorul și astfel să fie împiedicat de în alergare. De orice natură ar fi ispitele și încercările îngăduite de Dumnezeu în viața cuiva, alergarea spre țintă nu-i este oprită. Dumnezeu nu încearcă pe nimeni cu oprirea din alergare. Versetul de mai sus, pe care îl folosește diavolul în ispitirea Domnului Isus, este plin de nădejde și întăritor în credință pentru orice suflet. Dacă însă ți-l pune diavolul, este spus de diavolul, trebuie să fii foarte atent, fratele meu. Cea mai ascunsă și mai rafinată ispită diavolească este atunci când acest mare vrăjmaș al vieții și al oricărui bine, Vine cu cuvântul vieții cu Sfânta Scriptură îmbrăcat în engeri de lumină. Dar așa cum s-a arătat în meditația dinainte, dacă o tălmăcire sau un text din Scriptură cu care vine cineva nu duce la Isus, cel răstignit la cruce, la lepădarea de sine și la o supunere și dragoste fierbinte față de Dumnezeu, este lucrarea diavolului. Să nu o primim! Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, care în dragostea Lui ne-a făcut copiii Săi și lucrarea pe care a început-o în noi o va duce la bun sfârșit. Nu suntem în mâna diavolului și a ispitelor, ci noi suntem în mâna acea bună a Marelui nostru Dumnezeu. Iată acum în versetul următor, versetul 12 de la Luca, la capitolul 4, răspunsul Domnului Isus la aceste provocări. Citim. Isus i-a răspuns. S-a spus. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Iată ce putem înțelege de aici. Când tu, copila lui Dumnezeu, fratele meu, nu rămâi 100% în ascultare de Dumnezeu și de cuvântul Lui, când voia lui Dumnezeu nu este singurul steag al vieții tale și n-a devenit pentru tine suprema ta plăcere și desfătare pe pământ, atunci, să știi, ajungi în starea grea de ispitire a lui Dumnezeu. Da, eu ispitesc pe Dumnezeu numai atunci când El vrea un lucru, iar eu îi cer sau fac alt lucru. Dacă nu-mi acordez zilnic harfa inimii mele după diapazonul lui Dumnezeu, eu când fals în marele lui ansamblu și îl ispitesc să mă dea deoparte. Dacă Dumnezeu lucrează într-un anumit fel la zidirea templului său, iar eu lucrez într-un alt fel, de asemenea îl ispitesc ca să nu mă mai cheme la lucru. Dacă eu mă știu iubit de Dumnezeu și datorită acestui fapt îi cer să-mi satisfacă unele dorințe izvorute din firea mea curioasă, iarăși îl ispitesc și îi produc măhnire. Toată grija mea de fiecare clipă trebuie să fie aceasta. Să cunosc voia lui Dumnezeu în toate privințele, să o împlinesc, ca să nu ajung în starea grea de a-L ispiti pe Dumnezeu. Cine ispitește pe Dumnezeu, dă satisfacție diavolului. Așa cum s-a mai spus, atunci ispitești pe Dumnezeu când cauți nu voia Lui, ci voia ta. Ce frumos a spus Avram, nimic pentru mine, la facerea 14.23. Ce desăvârșit s-a văzut acest nimic pentru mine în Domnul Isus. el spunea, Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Iubiți ascultători, cu aceste cuvinte anunțăm încheierea programului de 056. Dorim ca acestea să rămână pe inima noastră. Cuvintele acestea, nu numai până la întâlnirea programului viitor, ci pentru toată veșnicia, cuvintele acestea spuse de Domnul Isus, vreau să împlinesc voia celui ce m-a trimis. Noi suntem iarăși, așa cum s-a amintit chiar în meditația de astăzi, Solii, trimiși ai lui Dumnezeu aici pe pământ, și ca niște trimiși din partea lui să căutăm același lucru, să dorim să facem voia celui ce ne-a trimis, anume voia lui Dumnezeu. Aceasta ne aduce pace, bucurie și siguranță, nu numai aici, ci pentru toată veșnicia, parte care dorim să fie a fiecărui ascultător. Amin!